گران محترم ارادین کو د مولانا علی اکبر دا دوره تفسیر قران چې په مدرسہ دارالقران کالو خان کې اوسه 2006 کې شوړه د دې د ملایدو پته یا ساتي ارشاد توحید سنت کیسټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین چوک جنگیر اور سوابي پرپرایټر انور شهید توحید موبایل نمبر 0315710124 يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنانوا لا تبتلوا مبر بعد وي صدقاتكم سوابنا دخيرات فال صدقاتكم سوابنا دخيرات فال بالمن فكموالي دهق ده دار سرا بالمن ثم بعدين دوك نكموالي دهق دراوست دهق دار تسحكم نعجل كموالي راوست وَالْعَذَا وَا تَكْلِفْ سَرَا وَالْعَذَا وَا تَكْلِفْ سَرَا یا غیرِ حَدْدَرْتَا کَمْوَالِ دِرَا وَسْتَو دا سی ما کوا زباد مال پچابا نماء پچابا نمالوخ پلخ کارا کوا ما آماء ورلا تَكْلِف ور کوا دا سی ما کوا آجی دا سی کئی نو نبی ریح صلاة السلام دا رید پارا فرمی لیلیم شر تامي تامو الوليّا وي ناكار تامو اغده يدعا الالاغنية چراب الشاقه تامالداران ويترق الفقراء اوپري خودشي فقيران غريبانان وده کمال دير ناكارا ده شر تامي تامو الوليّا وي دخورا كنونا ناكار خورا چغې تا مدران رو بلشي و يتكون فقرا ا فقيران په ځبه نه پر خوده شي د سلامي قسم ماته چې تسویر نه دي خیرات نه خسره طاقت شته د کان بيلي سلام فرمای نه کار خوراک ودا حق فهم نه کار لري زك علوي خپل خیرات اغه بار بعدوې مت باکوي دا خیرات اغه ثوابونه او جننا بل مانه پس بادنه سارا والاذاف تجني سرا كالذي فشان دا کس ينفقو چه خرجکاي مالو مال خپل له اان ناسه ده پارا ده خودنه ده خلکو ولا يمنو بالله او يقنن کي الله باندې ولعمل الاخر پرز داخرك دا كالذي متالق ده لا تبتلو سرا دي لا تبتلو سرا چې ما بربادا وای پښې پس مثال دغه سړی کومثلي پس میسال ده مال ده ده سڑی که مسلی صفوانین پشاندی ہو گرد دی آلیهی چی پاگی باندی تورا بندودا فاسوابهو پسورسی گیا گیتا وابلن باران فترکهو نپاتشی آغاز والداخالی لائق دیرونا طاقت نلردی علاشین پیسیز باندی مماد آسنا کسبو چکری دی والله خدای پاک لا يهدى القوم الكافرين توفيق نو کې قوم کا ترتا ومثل الذين او مثال دا انفاق دا کسانو ينفقون چې خرجکي امواله ماله خپل ابتغاء امرزات الله د پاره د لټولو د رضا ده الله وتثبيتا او د پاره د مزبته دوه من انفسهم د نفسو د دي کماثل جنته په او باغ دی برب وطن شويفو جد زيبان دي أصابها ورسيق غيطا وابلن باران فآتت پس ورقي أغا أخلها موخفل زعفين پدو چند سرا فإلم يصبها پس کچرون رسيق غيطا وابلن باران فطولو پس کافي دي غيلة پشم واللهو خداي پاك بما پاسو تامدونا چه قويت تاسو بسويل دن کري ایا وادو ایا خواخی احدکم هر یو پتا سوکی انت کون لهو دا چې شیدغه د پارا جنته باغ من نخیلم د کجرو و انا بن اودان ګورو تجری چې بیګی من تاتهل انهار لاندې دا غینولې لهو دا غد پارا فیها پدغه بخت من کل ثمرات هر کس میوی وی و اصحابل کی بارو او رسیګه غتاب ولا هو يدر بارا زيرتون ظفا اولاد کمزورے فصا بها ولا هو يدر بارا زيرتون ظفا اولاد ماسمن فصا بها پسری کی دلا باختہ اثرن سلی فیہ چی پارے کی نارن ہول سحترقت پسوسی دی اگ قذالک دارنگے یبین اللہ بیان اللہ تاست آیاتنا لعلكم تتفکرون دیر فارج تاسو سوچو که یا ایوها الذین آمنو ای مومنانو انفقو خرج که من طیبات ما دا پاک آغسی زنونا که سبتم چه تاسو و من او دا آغسنا اخرجنا چې پیدا کم لکم استاز فارا من الارز دزمکنا ولا تیمم الخبیسا او پسما کا وای د ور کول د نا کار چیزونو مینو دا چې خرج کویت تاسو ولستم او نه تاسو به اځده الستن کی دا غې الا ان ترمزو مگر چې ستکه کی پټه کیفی په واخ دا غستو دا غې کی وعلمو پوښه ان الله بیشک الله غنیون بے پروا د همې استایل sheطan ييدfaq يري tao د ajazeela و amor ko a ح ک taas ta بالfasha پهha سر والله xday pa عdo waadaki taas سر maاف دخni منه د خپ تafna وف لا والله xday pa ko xada farxi د ع پو يؤت الحكمتا ورقي بويا من يشاء او جاتا جو غالي ومن يؤت الحكمتا او آغا جاتا ورقشو بويا فقد اوتيا يقنن ورقشدتا خيرا كثيرا خير دير وما يذكرو او ناخلي نسيت إلا أولو الألباب مگر خاون دان دا قلب وما أنفقتم او آغا جي خرج من نفقتن سمال او نظرتم یاو که تاسم من نظر انسا منختا فإن اللہ بشک اللہ یا لمحبویگی پاگی ومال الظالمین او نشتر پار ظالمان من انسوار سوکم دادی ان تبدو صدقاتی کچر اخکارا ورکو خیرات فنعم ماحیا پس دیر خریدا وان تغفوها او کچر پت ورکو دیلرا و تؤتوها الفقراء ورکوی غریبانانو تا فهوا پس دا خیر لکم غردی ستا دپارا ویو کفرو اولر بکی عنکم کم ستا سنا من سیئات کم تکلیفون دنیا ستا والله خدای پاک بما پاسو تا ملونا چکوی تا سو خبیر خبردار دی پارسو لیس آلیکا نشتر پتا باندی حدا هم توفیق ده دیتو القول دیتا ولاکن الله لیکن الله یهدي تو في کور کوي منشا او چا تاچو غړي وماتون فقو او ا چې خرج کوي تاسو من خیرین سال فلی انفې کوم نفیډستاسو ده وماتون فقونه او نه خکو تاسوو لغا وجه الله مګر د لوټولو د رضاده الله وماتون فقو او چې خ کو تاسوو من خير خیرین ساال یفاليکوم پوه بعد در کوول چې تاسوتهبد داغې وتمم لا تسلمون او تا سره بعض لم نه کېږي لللفقره الذي ناء دا دقاار د غریبانان آ کسانو دي. دي في سبيل الله پهند الله کې لا استطيعونا توونه چې تعاقت نه لري وربان د کولو تل ارزه پسنه کر کے يحسبهم الجاهلو غمان کې پدي باند نه apo a kniya da mal daray mena ta affaf da wajda ne sawal koluna ta arfahum ta pejani di bisimahum pa nak khalasara la yesaluna nnasa che sawal ban ke dakhal kolna ilhafa bilkul او اعج خرج قوی تاسو من خیر سمال فإن الله بشکال الله به فاغی بانده علیم پوده الذین اعکسان آل ينفقون اعج خرج قی اموالهم معلون اخفل باللیل دشپی والنهار او دروزی سرن پپت بانده وعلانیتا او پخکار بانده فلهم پس دیده اجرهم عجرهم بدد دیده عند ربهم بنيذراب بدهین ولا خوف علیهم انبے سراپ دی باندے ولا هم یحزنون انبدی غم جنین الذین اتسان یاکلون الربا خری مال دسد لا یقومون نبا پاسی دی قیامت پا کے کی الا کما یقوم الذی مگر پاسی چه بیغو شکل اغلد شیطان من المستود وجید رسیدون ذالک آداء سزا بیانهم زکر چیدی قالو ویبا دی, با دی با دنیا کی انما البیعو بیشک تجارت مثل الربا پشاند سد دی و احل اللہ البیعا او حلال کردی اللہ تجارت و حرم الربا او حرام کردی سد فمن جاہو پس چاہت چراغی معزت نسیت میر ربی د تعالی در وختنا سنته اپس من شدی فلهو پسو در پارا ما سو سلپ چ مخک تیر شویلی و امره فیصلل دو ال ال لا ولا سردا ومن عادا اشو چ د بار شو ستا فؤلاءک پسدا کسان اصحاب النار خواندان د وردی فيها فیها خالدو یبدی طعیک ہمیشہ یمحق اللہ الربا کمی اللہ مالد صدو ویربی صدقات او زیاتی مالد خیرات واللہ خود پاک لا يحبو نخخی کل کفار هر یو ناشکر اثیم گنانگار ان اللذین بشکا تسان آمنون چی مومنان دی الصالحات اعمل کی نیگ وقاموا الصلاة او پابندقی وآتو الزکاة او ورکی زکاة لهم دا دی رپارا عجرهم بدلی دا دی دی عند ربهم پنیز درب ولا خوفن علیهم او نبای سیرا پا دی باندی ولا هم یحزنون او نبا دی غمجنی یا ایوها اللذین آمنون ای مومنانو اتقو اللہ او یریگد اللہ نا وذروا اضرای دوی ما اغ کاروبار بقیا که پاده شوه دیمن الربا د سودنا این کونتم مؤمنین فچریت اس مؤمنان فئن لم تفعلوا پس کچری نکله شه دا کار فئن لم تفعلوا پس کچری نکتا کار سود پرنه دئ فاذنون تیار شه به حرب مین د الله تعالی ورسوله ا پیغمبر وَإِنْ toton a kareto boo baate taso فsta da para uruusu amliko سر د nustauri لاtaزlimمونuna zo bana tasowalato zuمون او zu ki gi ta سر wa kana ka zu ostrain chada yade fanazirairaton inتizar loke e وان تصدقوا کچره مافیو کې تاسو قرضداري ته تا خير لکم نداب غريسته ده پاره ان كنتم تعلمون کچره تاسو پويږئ واتقوا ايرج ايوم دا غره جنا ترجعون چې واپس کوله به شي فيه پاره کې ال الله يا ولاتا ثم توفى بعطور ورکلشی كل نفسن اريو کاستا ما هغه سو کسبه چکلیدو وهم لاحظ لمون او دیسر باز علم نکیگی یا ایوها اللذین آمنو اے مومنانو اذا آتا دایا انتم کل چلین دین کوئی تاسو بدینن پا قرص سرا الہ اجل مسمان تر نیٹی مقرر پوری فاکتبو پسلی کے اغاق ولی اکتب ولا يا ابا او انکار دین کې كاتبن لیکون کې ايحت بعد لیکلونه کما علم الله لك شرنگ چ په ورته الله دتا فل يكتب لكل ديو کې هغه سيد وليم للذي ابي عندو عليه الحق چ په قرض دي الله او, او ديريږي د الله نه ربه چ دد دي ولا يبخس او کمه من هو دينه شي عادي وړي فإن كان الذي بس کچری وی هغه کس عليه الحق او چې باغبان قرض دی سفيه النافيا او ضعيفنيا کمزورې او لا يستطيعوا يا طاقتنا لري ايوم الا د بيان کولو او عدا غشله فل يمل پس بيان دي کوي ولي هو وارث بل عدل په انساب باندې منعلو <تصفح> مخارکه گوهان چهی دینی دوا نر رجالی که نسلوستا سنه فایلم یکو نه پس کچری نی دو سلی فراج جلن یو سلی ومرا تانی یو سلی و دو خزی دو یو سلی و دا برابر دا یو خز دا نیم سلی دی یو خزا نیم سلی دی آ سلی پوره دی سلی پوره دی خضا پا کالو باندی برا بری گو دوستی نیمگل دا دوستی نیمگل دا, دا, دا نوست چه سوگده آوازو ناره لگی چه منگه ده خض حقوق برا برو چه سره ده خضی یوی ندایت پا بیا سنگوائیو ویده بسه چلکی گی دیاد سر بسه چلکه دلتخواهوی چه فرجولن آوام راتانی نبیا فرجولن آوام را آوام راتا بی کسی بی بیا یا خذا یوسڑے یا بدامو کرے دی وے دو خزی یوسڑے قیامت کرا نہ ہم بدا حکم خاں فرج اولن نیا ساوی و مراتان یوس خزی و مراتان دو خزی, خزی اور جول خورا جول نے فرج اولن ورتوے دانو درن دے خاں فرج اولن یا ساوی و مراتان یوس خذا خذا اچنی من نظامہ بارا جلن یا ساڑے وام راتانے اذ وخزی مم د اچانا ترزونا جفق تست تم د گواهانو نا انت جل کا شریرشی آ کشر فتاشی ہے داما یو پد دوالو کی فاتو زکیا زک نه ادیو احدام الاخرا یا غبلتا او دا تیبی تور دہی دا داشا دا د جنا نو ویر دیر جاتی دی او کوسو چه یه ری نشته ناسی خبره ده یه رشته قرآن الله کتاب ده دروه دا زمانو دا پاره ده چه یه رو پا او دا امدت کسی بوی بعد وقتی دیو یا سلیر دی پا گواهی که برابر دی دا دا قرآن حکم دهی که منی نوی منه کنی منی نوی خبرکار کنی او قرآن آیت نشی بدلی ده دا دنیا قوانین زیرازی او بدلی خدا الله قانون نشی بدلی دی. ولا يا ابو او انكار بني فكان عزمدو كلا چروبل لشي گوايه تا ولا تسعم امستركه کي ان تكتب ودل کلونا صغيرن کلبي ا کبل نياريري ال اجله تر ني دي پوري دا ذا کار استا سودالي کل استا سو اكساتونن ساته عند الله پنزد الله واقمو اور مزبوطرا لشه دیر پر وعدنا ند د الله ترتابو جي ش کوي ش نه کوي بشک شوي خبره بش. اللا تتكون مگر ک چریي تجارارت تجارت حاض لاس فلا ت دیروونهها چې تاسو کوي اغ مع میلا بين کو پپل مننسکی داغ آبيين ب عندخ اغشار ال لاس ف ص کو پنی شت په تااسبان ل جو سگونا. اللہ <العطف> تب تبوحا چون لکے غیلرا وعشیدو اگوان و خرکی ذات بایاتو کرا چو بیا کوئی تاسو ولا یزوار را آن اقسام نشوار کولے کاتبن لیکن کتاولا شہید او نگواتا گواتا با تکلیف نشوار کولے چن شابا کنا چا غوی سنو کم اگتا سوزی ری تاوی شابا آن کاتبم دا باگا ننتا یا ولا یزارا او نقصان منور کاتب لکھن کے ولائے شہید او نو گوا کاتب مالک لکه کمے زیاتی نه او شہید با گوا کون کی گواہی کینتی پر یوجمان صحیح طریقے سره او کدا نش کولے نبی ادلاند کی گنه و ان او کچرے او تاسو دا کر کمے زیاتی نقصان کاتب بیشک غنا داغه پتا څه باندې ره واستقل الله ويرشد الله نا ويعلمكم الله اقول تاس الله ان فذكر تاس الله والله ديبا بكل شيء ليم طار سبنه pore وين كنتم كچري تاس على سفرين ف سفر باندې ولم تجدوا تاس منم كاتبن لكم كفرحانن ن غان کوي مقبوز اچ په قبضه ستاسو کوي فریان غان کوي مقبوز مقبوز اچ په قبضه کوي څه خدا دلته سفر یاد کولای خدا اتي فاقي لري هم ځکه چې یو ځکه سفر حالت نه ني آستان قرستانه لال ضرورت ته تعالی نه مرتي تاسو ور وصلره تاسو تاثر برس کی چو کی کی کی چو دا سره ورسې دی غواړک چې بيدار سره امانت کې کېده په اعتبار کې ډېر پیسې راکې زمما ضرورت یې مال به دا بیا راکې چې د پیسې ډېر کم نيڅه کالی نا به استعمالی نه اچي به چې د والا او کته یو سور دې مدي توخو نا ته باندې کوي ان ته ته پک چې ور سره ده ناغه باندې به ګولې چلي چې راشي او خلکو پیو لا یو کار پوهکا دا باندې کوي یا دی د استعمار ک نه راوللي د کې زممکه دا او پتهې تا سر یاران پیسسی مار سوکم دا نهکی او ضروننی په دی آن دا پ واخله دا سری سره اعتبار کی او چ کله ما سر پیس شي مه به مکه کې طب دا وداخلی نو عام د غ زممکې نه فیناي د ک به او که چریویزممکه نه بیا به اله دغیر کې جار ور او یا برخو ورې ني چه برخه ورکین په سيخي ثاني شو دام يا يا ساند وسره ها يا نكيره ندا کول شي باتي دا بابرن نغيد فره بابن چې کمنه اغه لګولي اغه غانه او ځاحت اغه کول دي زمکا يا اكالو يا ټوپک و سره اریسي چی دا هغه چې امانت کې واخې هرت نه تې او اوب امانه سلامت ول چکه پیسے وته واپس کی ناغه به واپس او زما کي علاوه مجبوري غريب کي نوې يرد پلاني عم غانه کړي د وګورا زما کي غانه کړي دا, دا, دا. نو په دیو پرڅه پرنلې چکه اغه چاته غانه کړي دا او اغه لاغه کې برخه نور کی یا ولې جار نه ورکی اغه ګوننګار ور دي نو کي واره ولې ګوننګار خداه په کالې دی کالې د پیسو واره کې اغه لور کوس نقصان هو پکه قبول کړي دغه نه کړي دی ښه وله پیسې پرور کې وبازم کوته دا کسی بلی ازیز دید نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم زغره ناور کرد یهودی سر ای خواه او غی که تو چکم نون ار اگر آولوی دا سنورم واقعات اغشترد نا زکر ولم تجیدو کاتبان فرحان مخبوضا فا این آمینه پس کچر اعتبارو که بازو کمبای پتاسو که بازن و بازو بانده ای فراد دل لزه ای پس ورده کیا کستاو تومینه امانتهو اعتبار شو پر غبان دې دمال داغو اعتبار بشو ول یتق الله او دېګه د الله نارب او چر دغه دی ولا تستم شعدا ام پټه کوي و من یستم اچاټي پټکړه دی ګلرا فانه عاصم بیشک غنا غاشا سر له دو قلب سر له دو ولا هد پا تاسو علیم پوري و اذ دورس دخل عسا د یورو کو کرا ګون دی نو سالور داور توحید اغاز کرشې په صورت کې د دې کې درې مخه بیان شې اوس اخیرنه داور توحید هغه اخلي لله خاص الله لرا ما شریف السماوات چپاس ما انه کې دی و ما فلرز او اچ په سما کې ری و انت بده کچر اخار کو تاسو ما سو فی انفسکم چه پسونه تاسو کې لري او تو یا پټو را غي تاسو به کوم نېساب کې تاسو را بي ل پاري باندې الله او مخ کې ویلو وه هو هو بكل شيء عليم ده الله تاسو باندې پوه دي ندلته یو حساب یا کار کوي صاحب بدر الله پاري باندې کوي او اول کې ویلو يا ايوهنا عبدو دا اللہ بند کی عبادتو کی دلتووی لِللہِ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لرحق کبز کیا چاست من نعزم کو کری نوار پسیب یاوی وَإِن تَوْدُو مَا فِيْا نَفَسِكَ مَوْتُخُو يُحَاسَبُكَم بِهِ اللَّهِ فَيَافِرُو لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُوا مَن يَشَاءُ نوایتو الذي کی ویلو مَن ذا الَّذی و سو بی چه اللہ سر آش فارسو کی ندر زور چه فارسی اللہ سر نشته ولی فیغفیرو بخن ووکی لی من یشاو چا تا چو غالی و یعذب و عذابور کی من یشا چا تا چو والله خدای پاک علا کلش انقدیر طاقت لرن کري نمک که مضمون در سالت تیر شیو دوی مئی ساد و د در دو دوی مئی مضمون در سالت نو شبها دو ندیجه که اغم از مندالی آمن الرسول یقین که ری پیغمبر بما پاس وانزل ایلیه چرا لگل شوردتا مر ربی هی در طرف آدر اخپلنا والمومنون آمومنانم یقین که کلونداتو آمن بالله یقین که پیوالله و ملائکته هی آفرشتو بنده و کتبه بکتابون داغ و پیغمبران داغ بنده لان فرقو فرق نکومنګا بينه هد پمند یوم الرسلی د پیغمبرانو خو فرق په ایمان دی فرد بل ایمان په با ایمان سره فاک اغنشته ټول انبیای یو دی نور درجه له حسره فرق هغه وخت من بیان کو تل کار رسول فذن بعضم کی بیان شو او قالو ای دې سمېناو رده منغا وا طانا سمعنا یونه اجابنا واطانا یانه مونږ ستاسو کوم لریتابدارو استایو کوم غفرانکا به نه راتاو کې الله څخه ګناونه برانې شوې مونږ ته الله ته مافیو کې ااده نبی صلی الله علیه وسلم طریقه موږ غوا استغفار بیلیر دیات وی کثرت سره دی اا نبی صلی الله علیه وسلم مونږه مکمل استغفار کثرت سره وای ګناونه الله مافی ختایې څه شي واسواس را غلی اغیس را ختمی غفرا نکا بخن غال استانا ربنا ایر رب بزمنگا ویلیک المسویر او تا تواب بسیرا درم ایسا کی مزمن دا جهاد بین شو لیس البر را کیو اغیر درم بادیو نا غیر درم مزمن دی زر آو اغیس لا یکلف اللہ تکلیف نار کیا اللہ نفس نیان نستا اللہ ساها مگر مگر طاقت دایس را او مزموند جهادو اغیبیان کو او مزموند انفا کو اغیبی کیاس کو سلویر والی سی پا یو رکو کی اغیب را گوند کلی او رسط بیا پا یو آیت یو جملة کی را گوندی پول سرط خلاصا لای بردی را پارا ماسو کسبت چکلی والی آبوز ویپدی باندی ما داسو اکتسبت چکلی ربنا ایر بزمانگا لا تواخذن امنی سیمانگا این نسینا کشری پریزمانگ اللازم انه یو کار پاتشي فقته سره نمنګا پای باندې منسي انسي نه ان ترکنه کچری پېزم او اختا نه يا خطا یو کومنګا الله زمنګ نه خطا شي مغ پای باندې منسي الله دې رحمن كريم ذاتي او نبي عليه السلام فرمایو رفعا عن امتنا الله خطا او نسيان پور تا کړی دی ویربانی گریف نشتا پاکتا سر گریفا دا نشتا ربنا ایرب زمانگا ولا تحمل علینا مبارک ایمانگ بانی اسرنی و بوجھ کمالا کسرنگی حملتاو چه تابار کلالاللزینا پا کسانو باندی من قبلنا چمک زمانگاو ربنا ایرب زمانگ ولا تحملنا مبارک ایمانگ باندی ما آغا بوجو العطاق تلنا به چه نشتا تاک زمانگ داغی وعفو انا خدایا ما فی راکی منگ تا دنیا کی وغفر لنا بخنراتو کی پا اخرت کی ورحمنا رحمو کی منگ باندئی پا دوال ازایا خلاکوی کنه خدای دن... دنیا و اخرت میں خیشتا کی ورحمنا اللہ دنیا و اخرت خیشتا او اوی کنن خیشتا کی گی بداغا چا چرمزان که دا اللہ کتاب تا قرآن تا ناشت تا غنر نیو کسانانی وی او که کشرانی که براغانی که زانانی که ملمانی او که قربانی آملمانی نا دا اگه خوبی ایسا لویا را آمده که دا اگه قدمنا غزیاتی مشاکتا ناغی برا خزیادا اللہ دی طول دیر ورد ورحمنا رحمکی منگ باندی انتا مولانا ترامد از گار زمنگی او دا اللہ رحم دیر زداد تی کسوکنی پدی زغو راغلی پدی نیت او اچ حاضر شو چا سرکاری نو آغم باندگور اللہ سره سران شاملی او تلوگی کشاملی او الله اللہ غطبخن وردی انتا مولانا ترامد از گار زمنگی پتول شرید خل اساس اوس په دې هیڅو جملو کې شریت کې سیلون منظم مينو توحید او بیا اربع جهاد او انفاق نو اردوم زمین ته توحید او رسالت ناګد تر اخلي انت ماولانا قامرزگار څخه مونږه الله ستاسو توحید هغه مګه قبول کړي حاجت پر كون کې زمنګه نماز مون در رسالت په قياس فانسرنا امدادو زمان مضمون ده جهاد فانسرنا زمانگ امدادو کی طلق ده جهاد کی نینفاکی پی قیاس کو سلو یا را اسی ده صورتا و دی لب زیکی را گوند دکل دریا بی کزا را بانک انتا مالانا تاما یدگار زمانگی فانسرنا امدادو کی زمان آلالقوم الكافرین اقوم کافر باندی الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو هو الحي القيوم سوره <علي> ال <عمران> دا سوره په نذر کې یو کم نويده په د سوره الانفال نا ناظر شوره داود سوره تو اصول 4 بلبست او تفسیر داود سوره کم چې د سوره البقره وا نا کوم سلور اصول بیانې دل دلته کوم دل دل دل دل دل دل سلور اصول و او وضاحت سره هغه بیانې دل مخه سوره سره و رابط او تعلق فیاسو تریقو سره ماخی سرط کے سلو رسول بیان شو ماخی سرط کے سلو رسول بیان کل توحید رسالت جہاد فی اللہ او انفاق فی اللہ نو پدی سرط کے دا غیت تفصیل او ازاحت اکو زکر دا سرط ہے دې سورۃ طسی یو ځای راول داغه مخکې سورته اخر کې بیان شو فن سورنا علل قامل کافرین زمونږایم دادو کې وقوم کافر باندې نو پدې سورته وي دا چې امداد کوم چې غې دا کلمه وی لا الہ الا الله اونسر من قال لا اله الا الله څو چې یو كلمه توحید وی دا ويم دادو کې ځکه د اسورتې دی صورت په یو ځای راوړ یا اخر د صورت کې بیان شو فن سرنا لقامل کافرین الله زموږه مدد وکړي نو صفت صفاتو چغید الله نه سوال او دعاګان کول نو په دې صورت کې خباستنا او ناکاروارې د احلی کتاب و بیانول زکر در صورت در صورت پس یاوزاد ود دارنگه مخگی صورت که سلور زایه دعور توحید بیان شا مخگی صورت که سلور زایه دعور توحید اول یوشتن مایت که دعور توحید و بیا یا سل درش پیتم آیت که توحید بیا آیت الکرسی که دعور توحید او بیا اخر کې داور توحید اریز کرکړه نه پدې شرط کې هم داور توحید بیانې خو ځایه بیانې دې صورت کې داوره توحید اوز بیانوله ځکه دا صورت دې شرط, شرط پخ یو دا راول دالنګبل مخکې صورت کې عجز د الٰه بیان شو د یهودو مخکې صورت کې عجز د الٰه بیان شو د یهودو له دې صورت کې ايجس ده او عيسایانو د الوه بیانيده چې ويساره سلام الله ته محتاج عيساره سلام وي زه د الله بندم الله زم عرف د استا سرب دی زکه دا عاشوره دې صورت څخه یو ډېر اورو دारण مخ صورت کې ډېر ډله بیان شوې منعو عليهم مغذوب عليهم زالین دا درې ډلې یو ډلې ما مې نانو بلل د یهودو بلل د نسوارو نه پدې سورته بیان د نسوارو یې کو دې سورته بیان د نسوارو کو ځکه دا سورته دې سورته په څیر جوړه بل کوم ما کې سورته اعلان مباحالې د یهودو سرهو ما کې سورته اعلان دا مباحلی دا سره سارا نا پا صورت کی اعلان دا مباحلی نا نسوارو سارا ذکر دا صورتی دی پسی یهو زیر روڑو دارنگی موقع صورت کی فرمائلو وَيَذَا لَقُلْ لَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَيَذَا خَلَوْا إِلَّا شِيَاتِ وِيَنِهِمْ قَالُوا إِنَّا ذکر قل جماعنه نه ته ایمه ګستاه سمل کوي او کافرانو ته وستا سمل کوي له پدی کې په بل ترخه سره داغه بیان کاو سوره ال عمران او درياي آيت کې فرمایل ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم یقین ما كه به خبر اوداچا ها دا اچا کولای چې تا به دایره کې د دې نستاسو نسکه دا شرطه دې شرط پس څیر وځرول دا رنگه مخه صورت کې مخه شرط کې بیان شو په اتخاز ولادت باندې شو بعض ذکر شوی و یا اوسلش په سميت کې چاګل او الله سره نه باندې الله سره نه نو هغه شبه ذکر کوله یا اوسلش په سم کې وقال اتخذ الله ولدا ونادى الله وايده چې نه ولید الله ما خلق بشاند او ولاد نداري پنځه جوابات یې کوله پنځه جوابات دغه او نه پدې شرایط کې د پنځو بزرګانو بیان نقل کړي ماخه شرایط کې اتخاذ ولاد شبا ادارې پنځه جوابات نه پدې شرایط کې د پنځو بندګانو بیان یې کوم زکه دا صورت دې صورت ته یو ځای راوړل دا د مختصرتې د دنیا څخهو بیان شو اې هانت د دنیا بیان کو چې دنیا سر رې مينه ساته نه پدي شرط کې د دنیا د اهانت بیان کو لکه شهر لسما ته ګورې زینا لناسه حب شہواتی مینن نسای وال بنینا وال قناې المطرتي ن وال کزتي وال خیر م ومات وال انا وال هر دنیا صورتت ک د دنیا ذکر کا نه صورتت کې او جووه د دنیا د ا بول نه داې ژ بیان کل ځکه دا صورتې د صورتت پې یو دیړ یا مخه صورتت قوانین بیان شو ماخ کې شرط قوانین بیان شو د سیاست مدني او اتلس قوانین بیان شو د تدبیری منځل ماخ کې شرط قوانین د ملک د سيکې دوره पारा اتلس قوانین د کور د سيکې دوره पारा نه پدې شرط کې پنځه اصول بیانول د جماعت سيکې دوره पारा دې شرط کې پنځه اصول بیان له جماعت سه ایکول ده پارا چې تخ خپل جماعت سه ایکه تنظیم سه ایکه دا پنځه اصول په ځان کې راوړي جماعت او به یې برابر هغه جوړ شي ځکه دا شرط دې شرط پسې ایو دروړو بارانګه ماکه شرط ته نبی له سلام د بیعت ذکر وکړه ماکه شرط کې د نبی له سلام د بیعت ذکر اور او راز بیان کو چې الله پیغمبر صلی راغلو علیه و آله د د پیغمبر د ویساتو مقصد چې کومونه هغه ذکر کو لکه کثرت البقره یو اوستلیو 500 غوري الان تک یې ویلو د پیغمبر د راتلو دنیا ته مقصد هغه سو درځلو 151 کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوی علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمتا و یزک و یعلمکم ما لم تكونون تعلمون دی سورت که اوم پیتو بولی ناوی کیو وی ایک سو چون ستایت دا عم اغه مضمونه هغه د ذکر کاو 164 لاقدما الله على المؤمنين اذ بعث في من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ما په سورته د پیغمبر د راتله مقصد نه په دې سورته پیغمبر د مقصد ذکر کاو بل سوره سوره البقره باول کې سو الف لام میم اوله سوره البقره الف لام میم د ری سوره طوال کې الف لام دا سوره دی سره پاتیا دراوړو نورم را تونهشتا خدایو سوره تونه خلاصه د سوره دا سوره تدریس ایه لمبانه عسا هغه اول ایت نوالujin نوولم بنای شا 1 ایتنا ترا دروش پیطا پوری اول ایسا دا ایک ایت نوالی ترا دروش پیطا ترین شا ٹرونwind آت دوی مایسا دا چونسوٹ نوالی تر ایک ایت پوری آت دری مایسا دا ایک سو ایت نوالی ترا خیره پوری دا دری اسئی داشورات تی بیское دی شرات فا اول ایساکی مزمون توحید مزمون توحید آو فا دی اول ایساکی بیانائی دارنگی دو بیرغبتی آو بشارت او دائر توحید آوو زائد کرکی ای اول یو سو مزامین بیانائی یو داور توحید الله لا الہ الا ہوا الله لا اله الا هو داو المزمون دې مزمون دلا엘 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل دا دیم مزمون ذکر کو دیکې درې مزمونه د نصارو د شوبه جواب یې او اغه درې مزمونی و مایت کی ذکر کو هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات مخکمات ده ذكر کول او سلورم مضمون دعا للتثبت او داد دا اتم آيات اغیقی ذكر کول ربنا لا تزیع قلوبنا بعد ازادتنا وحبلنا من لدن رحمة انك انت الوحاب ده سلورم زامین شو پینزم پنځم مضمون د ولسمه آیت افعال چې ذکر کوي تخويف اخروی كل الذين كفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم دا پنځم مضمون تخويف اخروی آیت 12 اشبغم مضمون اول باب کې ناغ ذکر کوي د دنیا بیرغبتی ات زهید من الدنیا او دا ذکر کوي ساره سمیت کې زینال الناس يحب الشهوات من النساء دا جکر ذکر کوي دا څه با دی بل باک کې پینځه خبرې دی بل کې دا ورپسې دی ان بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله پيږي په مقصد د دې حروف څنګه سوره البقره کې بیان د کژدل تک او ز داوره توحید او پغی بنده دلیل الله لا الہ الا ہو اللہ دا سی چې تے چنشترے سوا دغنہ بل مندگار مگر دغیو اللہ دے اس پاقی دلیل الحیوم دے ہمیشہ جوندے دے القیوم انتظام کون کے داریو کر دے اللہ بانی وفات و نرازی اللہ ہمیشہ تر تازہ و جوندے دے ک سورۃ الفرقان وګورنال ته کوي اته سمصی پارا سورۃ الفرقان او آ دې کوي ده الحیو چکم د معنی کوي چې الله همیشه ژوندے دی او فنا په هغه باندې ناراضي نه درسن غري اته پانځو ته يته وای الذی لا یموت وَصَبَّ دَهَ دَهَم دِي وَتَوَكَّل عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ زان سپارا پغ لږه څنګه ګوندېره مشه هغه ذات او انتظام کوونکې ان د نړۍ کار دی نزل ماکي دليل هغه بیان کو او اس دليل واهي بیانې نزل على گله دې هغه دليج و انزلتك دریم دلیله وحی بیانې نازل اراله غل دې عليك الكتاب اتاه کتاب, کتاب، بل حق دې په اړه دا ښکار کولل د حق مصدقا لما تزکیکان کې داسوبې نه دې جمع کړدان دي اوس دریم قسم دلیلونه هغه بیانې دلیل نقلی و انزلت توراته اوراله تورات ول او انجیل توراته انجیل کې دا مساله کم کوم چې دل تره الله لا الہ الا ہو او صورت بنی اسرائیل تید منگا مخیر اولو لو و آتینا موسا الكتابا حدال بنی اسرائیل اللہو ای منگا بنی اسرائیل تا کتابا اللہ تتخذو من دونی وکیلا چنبانا سیسی و زمانا بل مدگار او انجیل کې دا مسالوہ ایسا علیہ السلام ویلو ان اللهرببي ورب کوم ف بدو حذا سرته مستقيیم انجلکم دا ممسوه خوکم داره من قبللو مخکه دینا خدان ل الناسې هداتي د پاار د خلکو خودود دا سفت د نزدله علیک کتاب دی دا صفت دا وري کتاب برعلیکلڅ دا سو که نه ل ماې د پار د خلکو وزل فرق اور عیکل پر کوون ک کتاب انلهنا ب ش کسان کا فروچ من کرددي بیاآ لای د تونونه د الله نه له همدیره پاړه عذا بنی شدید اذابڅخ دی والله خدی پا کازی زن زورورې زنې قام خاون دی بیا دج پهدي مسله ان الله بشکله لا یخخواانه پټیگیلی داغ نهشیون اس یوسیزهفل عرضې پهزمګ کې والاف السما ا پاسمان کې۔ وعد سال لا تخاردي ال سال لا معلوم دي هو الذي الله غزه دې بیا دليل يو څو مې حکم چې شکنه درکي تا تا فلرها مې پګېړو د مېندو کې کې په ایشا سرنګي چووالي نو دلایل بیان شو والسم لسر لا اله لا نيشتري بلغې بمدات کوونکې الاهو مگر دغ الله دې العزيز الحكيم بغا الله سورور دې هاوند یک ماده ارد کې د نسوارو نشو بي نه نسوارو د شبي ارد کې پدې ايت کوي فوالذي انزل عليك الكتاب منه ايات زكدي شروت کې شب رسول يسعيتو اګه بيان اعشپا گسولو اغاو چاگه بانده داوی دا غلط ایسایی درد که دو او اغا صریح حقیقت چو اغا خکارتی دو دا دیو جن ایسایانو دا زنن خوستاختا دین جو کلو کله بیوی چی ایسا علی ابن الله ری تاسو من زکارت اله ویو تاسو وطن قرآنی دا وی چې زمونږ دین غوړره قرآنی امبیا نه محمد سلام زمونږ دین توحید کولره قرآنی مونږه موحدین یو دا د هر کس ما کیسه اعتراضات نه وا دا غي اعتراضات هغه د له کول د هيتیا دننه سوالاو د شبي آیت هغه دلیل بیان ایدا چو تاسو د ابن معنا غلطه کوئ کئسار السلام ته ابن الله ولې شي ودی نو ابن یوازې په معنا د بچیو د اولاد ناراضي بلکې د محبوب مرضي قران کریم دا زې په ډېر ځی تل کړی دی اصول د عیسايت خپل ځه بنده برعزي دغه بیا هغه وخه کړی نه یو دی چې دا غوینا چغیر اسوال اسلام ابن الله رو تس و تنوائی نا قرآن دیزه جواب کئی هو الذي الله غزات تی انزلہ چرالی گلدی علیکل کتاب ساتو کتاب منوشتر د دی نا آیتون منوشتر دی کتاب نه آیتون دا سیاتون محکمات چخکار دا مان دا غی واضح دا مان دا او محکمات پل قرآن کریم تم میلی شویره چاره ته صدقه د قران وای لکثره یود له سمو صفاره اول ایت کمننغه رالت کی وای کتاب اوه کمت آیاته ثم فصلت ملد خبیر اول ایت کتاب اوه کمت آیاته ثم فصلت ملد حکیم خبیر دا سیت تعبد چایته نه د حکمت د دی دنت وای آيات محكمات دا سيات ناشق خقار دا مانا دا غي نمانا بوازغشن محكمات سمانا وازغشو لا إله إلا الله لا إله إلا الله دا غوازيها مانا ره دي توي محكمات هن دا أم الكتابي أشل كتاب دي وأخر آنوره متشابهات چې پټره معنی دغه دغه معنی پټره یا الک الف لام یا الف لام را کا بها یا انصاد داسې نو متشابهاتم هغه په دو یو قسم دغری چې دغه بالکل سمانا ظاهر نه ده ادم قسم په قران متشابهات چې هغه يد وجهه ده دارځ کناله کبل یوه دا موقسوته دان دا سې دا توسم لداغه معنی هغه قسم دان عمر کوي او کتاویل به کیتی بازي چرته متا خدا سره پرغره دار چې دارق فل زبانه هغه پریزی دغه متشابهات دي یا دالاده مونږه پکیفیت باندې نه پويو نس کوي واخر متاشابهات او باځي ايه تنا داشري چې پټره معنا داغي متشابهاتو داغه داغي اغه بلاغت دغه هغه استواله نهغه متشابهاتي چې اگر چاتني معلوم او باځي چا غواړو اې کرام په کلام کې ارازي متشابهاتو چې دغه معنا پټي داغه دوي دغه مطلب دوي چې دې بزرګي او ولي دا خبره کړې دا چې یاغذي له باجې دې بستمه سبحاني ما اعظم شانې دا غزان ته نشه وټکلري اوس دا متشابهات دي او وګورې یاغره چې سمره زما ها ځا ته زما شام سمر لویري سبحاني ما اعظم شانې نه نه ځان ته نې لويلي چې نه الله دا وینا ده چې الله اعظم نه ده شان سمر لویري نو اغیر که بتاویل که دو اولی اکرامو پاگویناکی پاگو سلام کی او کمیشی کولی نا پاک پرزی بیپریزی نا بل مراد تینا ماخلا غلط مراد تیو لیلی دیتو ای متشابحات فا اما اللذینا دکسی نسوارو درسی ایودو چی مانوی غلط آغستان ایبنوی بیزویتو وی نا قرآن دیتو تاسو اہل زیغی مانوی غلط کوئی فا اما اللذینا فی قلوبی هیم چی پر زونداری کی زیغون کو گوال دے اگر زیغ سشدی کو گوال سشدی اما اما داری کوئی این میلون عنیل حقی این میلون عنیل حقی اگر داری چاوڑی دری در, در حقنا اما اما داری کوئی زیغ دیتوئی د کوک چاوڑی در حقنا فید تا بیرون پستاوی داری کی ما دا آمانی تش... تشاوڑی چی پترمان داری اِستغرا الفت نسيه ده پارا ده لتو ده ګمرا خو ده خلکو چې خلک بې لار شي او ګوره ده عقل دې او دار او وقت پارا ده غلطي ماني دا وي ان حقيقه او غلطو اغاب يني ومایا علمو ان پري كتاب له په حقيقه د دې متشابهاتو الا الله مگر يوالا فوجي ور راشيخونا ام مز بوت خلک کافر علم په علم اِلَّا لَا وَقَف فَا الْإِلَّا لَا بِ عبداللہ امن عباس عبداللہ الله مسعود او جمہور دا ہوئی چه وَقَف فَا اِلَّا لَا بَانِ دَئِ نسو مانا را نو پوئیگی فَا مَا تَبْدَ مَتُشَابِحَاتُو مگر یو اللہ پوئیگی باز ایدا وَقَف فَا وَرْرَاسِخُونَ بَانده رے نو پوئیگی متشابِحَاتو بانده سواد اللہ نا ها وَر چمه تو شابهات ان مراد من هغه غشتو چې کوم هغه معنی ظاهر نه غینا کړل لکه الف لام میم دې ثالث معنی الله او میم ما محمد او لام منی جبريل داسي هغه مراد دي حقیقت نه هغه لته معلوم دي او راشقون هغه مضبوط خلک فل علم علم کې یقولون ويدي امننا به منګه ایمان نه ولدی پدی باندي پدی, پدی, پدی متشابهات او قالن ذا طول من عند ربنا طرفا طرف زمنګ ندی وما يذكروا الا نقل نسيتوا الا اول الالباب مگر خو عندنا اقل او سره مزمونه ذکر کو دعا رتثبت ربنا اي رب زمنګا لا تزغ قلوبنا مكى جه زمنګ بعد اذ هديتنا صدقينك تهديت را زمون تا الله توفيق ودني غل ار دراکو اندا دعا وین اور نبی اللہ السلام دعا گانے وقتلے دعا گانے وقتلے اللہ استقامت راکی اللہ مضبوطیہ راکی ہے اور کل اپنے بہتی ہے اللہم اعنی علا شکرک علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم اعنی علا ذکرک اللہم اعنی علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک جس تا د نیم اته باسما او اللہ تاخ استا عبادتکم اللہ دغی تو فکر کی دادو اگانے پیغمبر اغمن قولی او هاذا لم اراک مم تعمل لدونک دخل طرف نہ رحمان مهربانی انک بشکتو انتل وہاب شرف تو ور کونکی و ربنا ایرب زممجا انک دوشکتو جامع الناس راجم کونکی دخل کوئی لومن آار د تعلاره بفی کېشکنیشتپ کې وقیمت ر روان دا اغلتتییاروکئ او اراست م کوئ ان الله اللَّهَ شله لا یخفل میاد خیراب نهې دواده خپلی اوسط فر کاعذاب ان الذي نه د ش ک سان کا فرروچ من کردي دا الله دوالی نه یا کاپو من کردي دسنه الله لا العله الله دې مساله نه مونږ کوي نن تر غویا کم نکیا نه هم د دې نه اول هم مال نه د دې اله اولادهم ان اولاد د دې من الله دا صاحب د الله نه شیاده و سری وکد الله زبره مال دولت د نه گورته کوموللش واولاء کعدت سنهم دي وقودن الخشهد اور دې کدا د آل فرعون حال دې پسند فرعون نه نه دې پښان فرانیان او فرعون لغه تابدار چې له کسره یې انکار کړو او له کسې تاسو انکار کړو یې مکیوالو یا رښت خلق ته وسان تاسو انکار کوي والذین اا کسان مینه قبلهم چې دینه عادان سمودیان خلق کاذبو دراجن کولې دې آیات نه حکمنه زممن فاحزم الله بس انوال دی العابدین بګنا او خلصره واللہ خدای پاک جدید لیقاب څخه ځاور کوي اون کې لري اوس پینځم مضمون بیا د دې کې د آیات ته تخویض خو راویم دی آداب شعرتنا او د تکلیفات Kralı muhteşem.